«Вого і небезпечного! Запах був схожий на той, що йшов із клітки лева, ау!» Полум'я опалило його підборіддя, а біль прогнав всі думки. Жар, що підіймався з його палаючої сорочки, повернув, жбурнув його в реальний світ. Коли він почав відчувати запах волосся, що горіло в нього на грудях, Майк знову кинувся по вислому килому до дверей у коридор. Зі стін доносилося комашине дзищання. Жовто-помаранчеве світло невпинно світлішало, немов рука невпинно повертала невидимий реостат освітлення. Але цього разу коли він дістався до дверей і повернув ручку, вони прочинилися Це було так, немов ця сутність за похиленою стіною втратила інтерес до палаючої людини Можливо, цій сутності не подобалося смажене м'ясо Популярна американська пісня 50-х років промовляла, що кохання змушує цей світ крутитися. Але повірте, на роль такого двигуна все ж таки краще підходить випадок. Руфус Діборн, який спинився тієї ночі у кімнаті 14.14 біля ліфтів, був продавцем компанії Zinger Sewing Machine у місці Техас. Він приїхав до Нью-Йорку на співбесіду щодо переходу на керівну посаду. І так сталося, що приблизно через 90 років після того, як перший мешканець кімнати 1408 закінчив життя самогубством, інший продавець швейних машинок врятував життя людині, що прийшла написати книгу про кімнату із привидами. Або Можливо, це й перебільшення. Майк Енслін міг би лишитися живим, навіть якби нікого, особливо хлопця, що повертався до свого номеру із відерцем льоду, не було у той момент в коридорі. Однак, коли твоя сорочка загорілася, це зовсім не жарт. Отож, Майк точно отримав би набагато більші і сильніші опіки, Якби не Діборн, він швидко думав, а рухався і ще швидше. Не те, щоб Діборн достеменно пам'ятав, що саме сталося. Він видав досить достовірну історію для газети телебачення, відверто йому вельми сподобалася ідея бути героєм, і це абсолютно не зашкодило його прагненням до керівної посади. Отож він чітко пам'ятав, як побачив людину, що вискочила з номера, і горіла. Але після цього його спогади чомусь ставали розмитими і фрагментарними. Думати про це було все рівно, що намагатися пригадати те, що ти робив під час того, як був п'яний як чіп, і це була найбільша гулянка в твоєму житті. Єдине, в чому він був впевнений – але не казав про це жодному із репортерів. Це у тому, що він ніяк не міг пояснити крик палаючої людини, який, здавалося, ставав гучнішим, ніби той чоловік був стереосистемою, на якій весь час додавали гучність. Він був прямо перед Діборном, хоча сам звук крику не змінювався, і гучність його зростала. Пояснення цьому дивному явищу він так і не знайшов. Діборн побіг коридором із повним відерцем льоду у руці. Чоловік, що горів, це просто палала його сорочка, я це одразу побачив, казав він журналістам. Він вибив двері з кімнати, вискочив, вдарився об протилежну стіну, похитнувся і впав на коліна. Саме тоді Діборн підбіг до нього, штовхнув ногою у плече, той впав на килим у коридорі, а потім висипав на нього вміст відра із льодом. Це все, що закарбувалося у його пам'яті, хоча й в розмитій формі. Він усвідомлював, що палаюча сорочка, здавалося, видає занадто багато яскравого світла, спекотного жовто-помаранчевого світла, яке змусило його пригадати подорож до Австралії. Вони здійснили її з братом два роки тому. Вони тоді орендували повнопривідну автівку і вирушили через велику австралійську пустелю. Це була неймовірна пригода. Чудова, але моторошна. Особливо величезний камінь посередині Айрс-Рокк. Вони дісталися до нього ввечері під час заходу сонця, і світло на обличчях чоловіків було… було саме таким, як це. Гарячим і дивним. Зовсім не те, що ви думаєте про звичайне світло. Він опустився на коліна біля людини, котра тепер лишень тліла. Далі Діборн перевернув чоловіка, аби затушити полум'я на сорочці яке іще горіло на спині. Коли він це зробив, він побачив, що шкіра на лівій стороні шиї чоловіка сильно обгоріла, як і вухо з того боку, але ще... іще. ще... Діборн підняв очі, і йому здалося. Звісно, це божевілля, але... Йому здалося, що двері, кімнати, з якої щойно вискочив чоловік, були заповнені палаючим світлом австралійського заходу сонця, гарячим світлом невідомого місця, де могли жити істоти, яких ніколи не бачило око людини. Це було жахливе світло. І Тихе дзищання, немов електрична машинка для стрижки, яка відчайдушно намагається вимовити слова. Але... Але це було не тільки страшно, це було іще й захоплююче. Він хотів увійти до тієї кімнати, він хотів побачити, що ховається у неї всередині, і, і можливо, Майк також врятував життя Діборну. Він безперечно усвідомлював, що Діборн встає, ніби Майк припинив бути йому цікавим, і що обличчя в нього наповнене палаючим, пульсуючим світлом, що відбивалося із номера 1408. Він пам'ятав краще, ніж Діборн, але той не змушений був підпалювати себе, аби вижити. Майк тоді вхопив Діборна за ногу. «Не лізь туди!» – сказав він хриплим голосом. «Ти ніколи не вийдеш!» Діборн зупинився, дивлячись на почервоніле, вкрите пухирями обличчя чоловіка на килимі перед ним. «Там приведи, сказав Майк. І ніби ці слова були закляттям, двері, кімнати 1408, рвучко-шарпко зачинилися, обриваючи потік світла і припиняючи жахливе сюрчання машинки для стрижки, яке уже здавалося майже словами. Руфус Діборн, один із кращих продавців швейних машин, Побіг до ліфта і увімкнув пожежну сигналізацію. Є цікаве фото Майка Енсліна у 16-му випуску журналу «Лікування жертв опіків. Діагностичний підхід». Воно з'явилося приблизно за 16 місяців після короткого перебування Майка у номері 1408, готелю «Дельфін». На фото лишень його тулуб, але можна не сумніватися, що це Майк. Його видає білий квадрат зліва на грудях. М'ясо довкола яскраво-червоне і подекуди вкрите пухирями, що характерно для опіків другого ступеня. Білий же квадрат, мітка, позначає, де була кишеня щасливої сорочки, яку Майк носив того вечора, ту саму щасливу сорочку, у якій в кишені на грудях був диктофон. Сам диктофон обвуглився по кутах, але все ще працює, та й касета у ньому цілком у порядку. Але цього не можна сказати про якість того, що він записав. Прослухавши його, Три чи чотири рази сам фарал кинув диктофон у свій сейф, відмовляючись визнати, що від почутого у нього самого волосся стає дибки. Касета із записом і досі знаходиться там. У фарала немає жодного бажання прослуховувати її знову або ж давати касету своїм друзям. Хоча деякі з них... Готові піти на все, аби прослухати цей запис. Видавництво Нью-Йорка – це невелика спільнота, в якій плітки швидко розлітається. Йому не подобається ця плівка. Йому не подобається голос майка на плівці. Йому не подобається те, що цей голос говорить. Мого брата з'їли вовки – Однієї зими на магістралі Коннектикуту. Боже мій, що це мало означати? Але найбільше, йому не подобаються фонові звуки у записі. Щось на кшталт тріскотіння, хрипіння, дзищання. Так, як іноді одна із тих старих електричних машинок для стрижки волосся звучить. А іноді серед усього цього сюркотіння та стрекотіння здавався дивний голос. Поки Майк був у лікарні, чоловік на ім'я Олін, керівник того клятого готелю, прийшов і попросив Сема Фаррела, аби той дав йому послухати касету. Фаррел відмовив йому у цьому. «Все, що Олін може зробити, – сказав він, – це забиратися під три чорти до того болота, де він працює, і дякувати Господу Богу, що Майк Енслін вирішив не подавати до суду ні на отель, ні на Оліна за допущену недбалість». «Я намагався переконати його не заходити», – тихо сказав Олін. Чоловіка, який проводив більшу частину своїх днів, слухаючи втомлених мандрівників і роздратованих гостей, що скаржилися абсолютно на все, починаючи від їх номерів і завершуючи асортиментом журналів у їх газетному кіоску, не вельми турбувала образа Фаррелла. «Я спробував все, що було в моїх силах», – сказав він. «Якщо хтось і виявив недбалість цієї ночі містере Фаррелл, це був ваш клієнт. Він надто вірив, що там нічого немає. Дуже необдумана поведінка. І дуже небезпечна поведінка. Я думаю, після цього він отримав добрий урок. Попри неприязнь Фарелла до касети, він таки хотів, аби Майк прослухав її, обдумав її, а можливо і використав як чернетку для початку нової книги. Про те, що трапилося із Майком, можна було написати цілу книгу. Фарел це знає. Не просто розділ, не просто історію хвороби на 40 сторінок, а цілу книгу. Таку, тираж якої міг би перевершити продажі всіх трьох виданих раніше книг разом узятих. І, звісно, він не вірить у твердження Майка про те, що той зав'язав писати не лише історії про приводів, а взагалі вирішив покінчити із кар'єрою письменника. Ха. Усі письменники час від часу так кажуть. Схожі виходки у стилі Примадонне вказують лише на те, що ви маєте справу із справжнім письменником. Стосовно ж самого Майка Енсліна... Йому пощастило вижити, враховуючи обставини. І він це знає. Він мав би обгоріти набагато сильніше. І якби не містер Діберн і його відерце льоду, йому довелося би пережити 20 або, можливо, і 30 різних операцій з пересадки шкіри замість всього чотирьох. На його шиї зліва залишилися рубці – Незважаючи на всі трансплантації. Хоча лікарі з Бостонського опікового інституту кажуть, що з часом ці рубці зникнуть самі по собі. Він також знає, що опіки, які хоч і боліли впродовж кількох тижнів і місяців після тієї ночі, але були разом з тим необхідні. Якби не сірники з написом Закрийте коробку перед запалюванням, він би помер у номері 1408, і його кінець життя був би справді жахливий. Для працівників моргу це могло виглядати як звичайний інсульт чи серцевий напад, але справжня причина смерті була б набагато жахливішою. Набагато. Йому також пощастило, що він випустив три популярні книги про полювання на приводів, перш ніж фактично зіткнувся із тим місцем, де справді є щось надприроднє. Це він теж знає. Сем Фаррел може не вірити, що кар'єра Майка як письменника скінчилася, але сам Майк певен цього. З нього досить. Він не зможе навіть підписати листівку, аби при цьому не відчути холод по всій шкірі і нудоту глибоко у животі. Іноді просто погляд на ручку або ж диктофон змушує його починати думати. «Картинки висіли криво. Я намагався їх вирівняти». Він не знає, що це означає. Він не може згадати ні картин, ні чогось іншого із інтер'єру кімнати 1408, і він вельми радий з цього. Це милосердя. Нині його артеріальний тиск не такий добрий. Його лікар казав, що у постраждалих від опіків дуже часто виникають проблеми з артеріальним тиском і навіть призначив йому ліки. У нього погіршився зір. Його офтальмолог назначив йому почати приймати вітаміни. Окрім того, він має постійні проблеми зі спиною. Його простата стала занадто великою. Але із цими всіми речами він може впоратися. Але з іншим. Він знає, знає що він не перша людина, яка... Втекла із номера 1408, але не втекла насправді. Це намагався сказати йому Олін. Хоча все не так погано. Принаймні він не пам'ятає її. Іноді йому сняться кошмари. Насправді досить часто. Фактично майже кожної клятої ночі. Але він рідко згадує їх, коли прокидається. Відчуття, що кути речей округлюються і розтають, здебільшого розтають у пам'яті так само, як розтанули кути його диктофону. Зараз він живе на Лонг-Айленді. І іноді, коли гарна погода, він довго гуляє пляжем. Під час однієї такої прогулянки він дещо згадав про свої дуже дивні сімдесяти з гаком хвилин у кімнаті 1408. Ця сутність ніколи не була людиною, промовив він, звертаючись до хвиль і затинаючись придушеним голосом. Приведи. Принаймні, Привиди, бодай, колись були людьми, а ця сутність у стіні... Ця сутність. І з часом його стан може покращитися. Принаймні, він на це сподівається. Час змусить остаточно забути побачене там. Воно зникне із пам'яті, як зникнуть рубці на його шиї. Однак нині... Він спить із увімкненим світлом у своїй спальні, аби відразу дізнатися, де знаходиться, коли прокинеться від кошмарів. У нього в домі більше немає телефонів, тому що десь глибоко у підсвідомості він боїться здійняти слухавку і почути дзищання і нелюдський голос. Це дев'ять. Дев'ять. «Ми вбили ваших друзів! Кожен друг тепер мертвий!» А коли настає вечір, і сонячний диск повільно скочується за горизонт, він закриває усі завіси та штори у своєму домі. Він сидить у темній кімнаті, доки годинник не підкаже йому, що сонце зникло далеко за горизонтом. Він терпіти не може світло призахідного сонця. Цей жовтий колір, який плавно переходить у помаранчевий, такий самий, як світло у австралійській пустелі. Стівен Кінг 14.08 Читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що ви прослухали це чудове оповідання Стівена Кінга. Нагадую, воно озвучується українською вперше. І за це щира вдячність перекладачу, нашому підписнику під нікнеймом «Макс оф Харків». Підпишіться на канал! Подобайте дане відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української повинно бути більше. За можливості підтримайте цей канал. Станьте спонсором у YouTube. Ви маєте змогу також скористатися посиланнями на картку Monobank або ж Patreon у описі до цього відео. Проте найголовніше – не забуваємо підтримувати Збройні Сили України наближати нашу перемогу, ну і, звичайно ж, читати, думати і розмовляти українською мовою. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!